El-Hücürat, Otaqlar Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhametli ve Rahimli Allahım adıyla Ya eyyüha allazine âmenu, la tuqaddimu beynə yedəyilləhi və rasulih və attaqu allahə inna allahə səmiyyun alim al Ey iman gətirənlər, heç bir şeydə Allahı və O'nun elçisini qabaqlamayın, Allahdan qorxun, həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir. Yə əyyüha alləziyinə əmenu, lə tərfağın əsvətəkum fəvqə soğutin وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَ جَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Ey iman gətirənlər! Səsinizi Peyğəmbərin səsindən yüksəyə qaldırmayın və bir-birinizə müraciət etdiyiniz kimi Ona da uca səslə müraciət etməyin. Yoxsa özünüz də hissetmədən əməlləriniz hədər gedir. İnnəl-ləzīnə yagudduunə asvəətəhum əndə Rasulilləhi əuləəik, <Sessizlik> əuləəikəl-ləzīnə əmtəxanəlləhu qlubəhum lət-təqvə, ləhum məqfirətun və əcrun əzim. Həqiqətən, Allahın elçisi yanında səsini endirənlər o şəxslərdir ki, Allah onların qəlbini təqva üçün sınağa çəkmişdir. Onları bağışlanma və böyük mükafat gözləyir. İnnellezininunaduneka min wara'il hucurati akseruhum la Şübhəsiz ki, səni otaqların arxasından səsliyənlərin əksəriyyəti nə etdiklərini anlamırlar. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى Sən onların qarşılarına çıxana dək səbr etsəydilər, əlbəttə bu onlar üçün daha yaxşı olardı. Allah bağışlayandır rahimlidir Ya eyha'llazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in iman getirenler Əgər bir fasik sizə bir xəbər gətirsə, onu araşdırın. Yoxsa bilmədən bir qövmdə pislik edər. Sonradan bunun peşmançılığını çəkərsiniz. və aləmun en fikum <Sessizlik> rasulullah law yuti'ukum fi kəsirin min el-əmri Walakinallaha hababa ileykumul imanaw zayyanahu fi kulubikum wakadha ileykumul kufr <gülüyor> wal fusuk wal isyan ulai kahumur rashidun Bilinki Allahın elçisi aranızdadır. Eğer o bir çok işlerde size güzaşta geçseydi çetinliğe düşerdiniz. Lakin Allah sizə imanı sevdirmiş, onu qəlbinizə gözəl göstərmiş, sizdə küfrə, günaha və asi olmağa qarşı nifrət oyatmışdır. Doğru yolda olanlar da bunlardır. <gülüyor> Bunlar, Allahum lütfü ve neməti sayəsindədir. Allah biləndir, müdrikdir. Fa <gülüyor> in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu beynehuma fa in baghat ihdahuma ala al Əgər müəminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları barıştırın. Əgər onlardan biri digərine qarşı tecavüz etsə, tecavüzkər dəstə ilə o Allahın əmrini yerinə yetirməyə qaydana vuruşun. Əgər o qayıtsa, hər iki dəstəni ədalətlə barışdırın və insaflı olun. Sözsüz ki, Allah insaflıları sevir. İnnamal mu'minun ixvetum fa'slihu beyne akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Möminlər həqiqətən də qardaşdılar. Əleyhisa qardaşlarınızı barışdırın və Allahdan qorxun ki, sizə rəhmlədirsin. Ya ayyuhal-ladina amanu la yaskhab qawmun min qawmin وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ey iman gətirənlər! Bir cəmaat digərini məsğəriyə qoymasın. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da qadınları lağa qoymasınlar. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Bir-birinizə tənə vurmayın və bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. İman gətirdikdən sonra, Fasik adlanmaq necə də pisdir. Məhs tövbə etməyənlər zalimlərdir. Ya ey həllədin əmənü cətəbū kəthīran minəz-zən. İnna ba'daz-zənni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم iman getirenler zenne çok kapılmayın Çünki zannedilənlərin bir qismi günahdır. Bir-birinizi güdməyin. Bir-birinizin qeybətini qırmayın. Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyər mi? Siz ki bundan iyrənirsiniz. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah tövbələri qəbul edəndir. Rəhimlidir.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 Biz sizi kişi və qadından yarattıq, sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən hörmətli olanınız, ondan ən çox qorxanınızdır. Həqiqətən, Allah biləndir, xəbərdardır. Qul ləm tə'minu və ləkin qulun əsləmnə və ləmmə yədxul il-iymən fī qlubikum və in tüqiyu allahə və rəsuləhü lə yenitkum min a'malikum şəyə inna allahə gafurur rəhîm Bədəvler, biz iman getirdik dediler. Də Siz qəlbən iman gətirmədiniz, ancaq biz müsəlman olduq deyil, iman sizin qəlblərinizə hələ daxil olmamışdır. Əgər Allaha və onun elçisinə itayət etsəniz, o sizin əməllərinizdən heç bir şey əskiltməz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir." İnma'l mu'minun'l lazina amanu billahi ve resulihü thumma lem yertabu thumma lem yertabu ve cahadû bi amwalihim Allah'a və onun elçisine iman getiren Sonra heç bir şəkk-i düşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlərdir. İmanlarında sadiq olanlar da məhz onlardır. Qul ətü əllimun allaha ya'lamu mə fissəməvəti və mə fil ərd və allahu bi alim De ki, Siz dininizi Allah'a mı öyrədirsiniz? Halbuki Allah göylərdə olanları da, yerdə olanları da bilir. Allah hər şeyi bilir. Yamunnuna alayka an aslamu. Qul la tamnu alayya islamakum, balillahu yamunu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sariqin. Onlar müsəlman olduqlarına görə sənə minnət qoyurlar. De ki, müsəlman olmuşsunuz deyə mənə minnət qoymayın. Əgər doğru danışanlarsınızsa, bilin ki, əslində Allah sizi imana gətirməklə sizə mərhəmət göstərmişdir. İnnəllaha yəlləmu qayybəs-səməvəti vəl-ərd. Vallahu basir Şübhəsiz ki, Allah göylərin də, yerin də qeybini bilir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür.